Смяна на състоянията Бесета от учителя държа на предмладежки окултен клас на 6 септември 1929 година. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Размишление Прочетоха се темите отношение между положителните и отрицателните страни в природата. Дайте сега една положителна дума. Чистота, вдъхновение, свобода, хляб, живот. Дайте сега една отрицателна дума. Смърт, мързел, гняв, завист, катастрофа. Имайте предвид, че положителните думи могат да бъдат и във възходяща и в нисходяща степен. И отрицателните думи също могат да бъдат и в положителен и в отрицателен смисъл. Да вземем първата дума – Чистота. Дайте сега друга дума, която да бъде антипод на първата дума – Нечистота. Коя дума е по-силна? Сега думата вдъхновение. Противната на вдъхновение коя е? Унилост, упадък. Тези думи са толкова облечени от формите на външния свят. Вие мислите тези работи, че са много лесни. Да превърнете една величина от един свят в друг, от едно състояние в друго, не е тъй лесна работа. За пример, преведете думата грозде в по-висока степен. Вино. Преведете виното в по-висока степен. Веселие. Виното произвежда веселие, но само виното ли произвежда веселие? Вземете златото. Някога и златото произвежда веселие. Нали, щом тури златото в джоба си, веднага ставаш весел. Питам тогава. Виното ли произвежда веселостта? Ето как е. Гроздето произвежда виното. Виното произвежда пиянството. Но виното може ли да произведе трезвост? Превърнете тогава виното. Реформирайте го. В какво? В вода. Ако вие можете да превърнете водата в вино и виното в вода, което и което отличава виното от водата? В виното има един специфичен елемент, който го отличава от водата. Да кажем, вие искате да реформирате един пияница без да му дадете цяр. Ето как бихте го реформирали. Да допуснем, че вие имате един навик да пиете. Ти искаш да не пиеш вече вино. Ще вземеш една чашка вода и ще я туриш пред себе си. Щом ти се допие вино, ще вземеш чашката с водата и ще кажеш Много хубаво ето и вино, чисто, натурално. И ще изпиеш водата. Ти остави виното. Ти си придобил един навик на миналото. Сега ще превърнеш виното на вода. Ти пак си пие. Но вода. И всеки път, когато искаш да пиеш, вземи чашката с водата и си кажи. Ето ти чисто вино. Прави така цял месец и от теб ще се яви един нов навик. Ще пиеш чиста вода, а пиянството ще окачиш на двостея. А също може един навик от пиене на вода да превърнеш пиене на вино. Имате думата мързел. В какво ще превърнете мър... мързела? В труд. На какво е символ мързелът? Каква е разликата между мързеливия и ленивия? Това са две думи синоними, но те се различават. Това е богатство на речта, но има едно различие. Ако вземете до диес и до бемол, по какво се отличават Има една разлика. Тъй, защото има мързел в диес и мързел бемол, после ленос в диес и ленос в бемол. Мъртеливият в диес казва, ще дойдат парите, някой ще ми донесе парите. И той се радва. А мързеливият вемо, той е паднал духом. Обезсърчил се. Мързеливият има едно състояние на обезсърчение. Каква е коренната разлика между мързеливия и ленивия? Ленивият го мързи да приказва. Кое от кое е произнязло? Кое е по-старо? Мързелът или леността? Защото и думите се раждат. Думите в човешкия език са се родили, тъй както децата. Има думи по-стари и думи по-млади. И те си имат възраст. После известни думи умират и на тяхно място се населяват други. Има думи, които устаряват с хиляди години. Ако седи известна дума, тя устарява и после излиза от употреба. Леността е повече психическо състояние, а мързелът е физическо. Аз пък мисля, че леността е една пасивност, а мързелът е едно органическо състояние. Кои са причините да бъде човек ленив или мързелив? Нека вземем думите зло и добро. Кога се е появило злото? При неизпълнение на доброто. Представете си, че имате едно дете, на което всичките желания се задоволяват. Кога от дете може да се яви злото? Щом не се задоволи едно негово желание, веднага у него ще се зароди едно неразположение. Това е вече зародиш на злото. Може ли злото да се роди преди доброто? Може ли човек да осиромаше преди да е станал богат? И може ли човек да умре преди да се е родил? Следователно, какво разбира смъртта? Смъртта всякога подразбира раждане. Този, този, който никога не се е родил, никога не може да умре. А онзи, който всякога се ражда, всякога ще умира. Това е закон. Например, имате едно неразположение, което наричате киселост. Как бихте лекували киселостта? Нали казвате, не ме бутай, кисел съм. Ако е в химията, тя ще се неутрализира с основа. Имате един другар, той е кисъл. Вие искате да го лекувате. Той е замислен малко, неразположене, вие искате да смените неговото състояние. Почвате да му говорите, а той каже Не искам да ми говориш. Какво трябва да правите сега? Умният човек всякога сам сменя състоянията си. Щом се яви известно състояние, той произвежда в ума си противоположното. А онзи си глупавият. Като му дойде едно такова състояние, то седи у него. Сега вие трябва да се учите да разсъждавате и да разсъединявате тия три свята в едно направление – Представете си, че вие се намирате в една тъмна стая и не знаете обстановката на стаята. не знаете вратата къде е, а искате да излезете навънка, но тъмно е като фрог. Казвате, какво трябва да се прави? Представете си, че сте влезли в една пещера, забутали сте се в пещерата и не можете да излезете. Какво трябва да направите? Да допуснем, че сте отишли за научни изследвания вънеденем, а вътре е тъмно като фрог. Допуснете, че имате свеж джоба си и гибрид. Но сте забравили това. Вие вдигате рамената си и се молите. Какво трябва да направите? Трябва да си спомните, че имате свеж и гибрид. Но най-първо. Човек, като влезе в една пещера, какво трябва да направи? Той трябва да си носи един тебешир, че от където мине и където отиде, да бележи. Тук ще тури един белег, там ще тури един белек и тогава по обратния път лесно може да се върне. Например, на вас ви се случи някоя неприятност, но вие не сте турили някой белег. Мислите, че няма да се повърне това състояние, но то може да се повтори пак. Едно състояние ще се върне най-малко 10 пъти у вас, а може и повече, може 100, 200, 300, 1000, може и 1000 пъти да дойде. То е както онзи, който се влюбил и когато искаш не искаш, той ще дойде. Вие не ви знаете какво прави влюбиният? Иска ли той позволение да ви пише? Пише ли той в писмата си, Моля ви, високопоставена госпожице, позволете ми да ви пиша? Той не пита, а при това пише. Страданието, злото или доброто и добродетелта също никога не питат човека. Доброто никога не пита човека дали ще благоволят да го приема. То ще дойде. Изпъдите ли го, то ще иде на друго място. В света само доброто никога не хлопа на вратата. То всякога ще намери една малка дупка, през която ще влезе мълком. И ти ще видиш, че то е влязло. Вие ще питате, защо да не хлопа? Защото всичко в света е на доброто и то си отива както у дома си. Ти си слуга. Когато господарят влиза в своя дом, той никога не хлопа. Този, който хлопа, той е слуга. Може да хлопаш само на един човек, който не е слуга. Ти, като влезеш в своята стая, хлопаш ли? Да извадим сега една философия. Какъв е изводът? Ти ще питаш, трябва ли да направя добро или не трябва? Какъв си тогава? Господар или слуга? Слуга. Кой седи по-високо? Онзи, който прави добро без да пита или онзи, който пита? Разбира се, който прави добро, без да пита, седи по-високо. Той е господар. Сега за злото. Онзи, който пита да прави ли зло и който не пита да прави ли зло, по-високо седи този, който пита дали да направи зло или не. Законът е все същия. При злото пак същото правило действа. Ние ще ги турим тъй. Злодиес, който не пита да правили зло, той е господар. А злобемол, който пита да прави зло, то е слуга. Това е само за едно изяснение. Също и добро диес и добро бемол има. Обаче вие можете ли да сменяте бемол с бемол? Вие може да смените диезите от злото с бемола на доброто и бемолът на злото може да сменете с диеза на доброто. Ако дойде да сменяте, можем да ги сменим. Но въобще, онзи, който е бил отрицателен в злото, ще бъде отрицателен и в доброто. Законът е все същият. Сега, ако съберете деятелността на двама мързеливи хора, какво ще добиете? Единият е мързелив в първа степен, а другият във втора степен. Първият мързеливец, за да го накараш да се помръдне от мястото си, взема му една минута. Следователно, това е един жест за него, а за втория трябва да му говориш две минути, за да се мръдне от мястото си. Тогава на какво е равна тяхната деятелност? По отношение на тебе ти си изживил 3 минути, за да измениш тяхното състояние. Добре. Сега да вземем противоположното. Да вземем двама, които са трудолюбиви. Какво число ще турите? Да кажем това са двама учени по медицина. Единият работи 5 часа, а другият работи 6 часа на ден. Добре? Сега този, който работи 5 часа, колко време ще ти вземе да го спреш от работата му? За пример, вие казвате, че може да накарате мързеливия да работи. Мързеливият има специфично изкуство. Ти дори един мързелив човек да яде, ако искаш да те научи как да ядеш. Ако искаш да ти даде правила за дъвкането, дори мързеливия ти го наблюдавай, да видиш каква пластика има в него. Та има нещо, в което трябва да се подражава на мързеливия. В яденето. Пък ако искаш да знаеш или да видиш някой, който най-малко знае как да яде, дори трудолюбивия да видиш каква не естествено си му. Той тук бърза, бърза. Следователно ако искаш да развалиш твоето ядене, дори и трудолюбивия, бързи на трапезата си. Той веднага почва бързо-бързо, храната му остава нездъфкана. Тъй защото трудолюбивият може да ти покаже как да работиш, но той за яденето не е сръчен, не е майстор докато мързеливият е майстор в яденето. Следователно и мързеливият, и той е трудолюбив, но в яденето. А какво е ленивият човек? Той е много набожен човек. Той постоянно се моли и всеки ден се моли. Иуд му е станал такъв ленив. Той казва... Защо трябва да се работи? Да измъча тялото си. Малко трябва да работя. Та онзи, който е казал, че ленивите хора са били се религиозни, право е казал. Набожни хора са били те, постоянно са се молили. Обаче тези от физическото поле, които са работили, те са направили религиозните хора лениви. Първоначално е било така, а мързеливците са били и хора на самопожертването. Мързеливият седи и си казва в ума. Ако имам 100 хиляди лева, ще направя болници, училища, в ума си той се жертва, всичко дава. Мързеливият се занимава все с някое изобретение. Той иска да направи или да измисли перпетум мобиле и изгодини работи върху това. Тъй, защото единият е на Божен, а другият е учен човек. Да виждате какво хубаво происхождение имат и двамата. Ленивият е на Божен, а мързеливият е учен. И щом, кажеш ти, той е на Божен човек, просто казва... Той е ленив. Само набожният знае да вдига ръката си и да се моли постоянно. Като дойде до мързеливия човек, той е професор, казва Доста е да тури само ръката си и да се образува нещо. Мързеливия живее само с фантазията си, но да направи нещо на свяст, той не може. И аз казвам Накарай мързеливия да работи, той ще ти каже Защо се мъчи и щи, само се качи на трактора? Защо си гъбиш тялото? Тай разправи мързеливият И винаги ще ти покаже най-лесния път Зато и въобще употребявате тази поговорка Накарай мързеливия на работа, работата да те научи на ум а ленивите хора. Те умеят да се молят. Ние не говорим за недъгавите хора, нито за болезнените типове. Това е само едно състояние. Леността е състояние на сърцето, а мързелът е състояние на ума. Специфично, в висока степен, единият функционира в божествения свят, а другият в духовния свят. Без да имате антиподи. Сега, кои са антиподите на физическото поле? Нали, всяка една деятелност има своите антиподи. Казвам, когато и вие се намерите в едно такова състояние, да можете да се справите. Нали, някой път човек става ленив тогава той трябва да знае происхода на нещата. За пример, за злото вие не трябва да имате такова лошо понятие. Злото на физическото поле се изразява по един начин, в духовния свят обаче по съвсем друг начин, а в божествения свят по трети начин. Ако вие пренесете деятелността или соковете на злото в божествения свят, там то ще даде сладки сокове. Пренесете най-голямото зло в Божествения свят, веднага имате най-сладките плодове. Щом дойдете до Божествения свят, веднага тази енергия се сменя. Защото тази енергия е разрушителна само във физическия свят. В Духовния свят отчасти, а в божествения свят всички енергии се сменят. По това се отличава те, че известни божествени енергии, като влезат в физическия свят, запазват своето първично състояние, а други не ги запазват. Има един вътрешен закон. Вие трябва да познавате известни състояния, които се сменят. Той е вярно за човешкия ум. И този закон, вие, младите, трябва да го знаете. Най-възвишените ваши мисли или най-възвишените ваши идеали, ако вие ги сменете на физическото поле, те ще родят сокове на злото. И ако най-лошите ваши състояния, които имате, ги прекарате горе в Божествения свят, веднага ще се родят най-хубавите неща. Това са психологически възможности. Аз ги наричам необходими за самовъзпитанието. Да допуснем, вие питате как могат да се сменят състоянията Представете си, че вие сте чрезмерно докачлив и честолюбив човек. Минава един и ви удре една плесница и после един ваш приятел и и ви казва... Този господин направи една погрешка, но за тази негова погрешка аз ви давам 10 000 английски лири. Простете му за щетата на плесницата. Ето, аз изплащам тази плесница с 10 000 английски лири. Веднага соковете на слото се сменят. Най-първо вие казвате това не е достойно, не е правилно. Но, щом вземете парите, веднага ще намерите, че тия сокове са добре дошли. И затова природата постоянно ни възпитава като децата. Зашие ти някоя една плесница, после ти даде 10 000 английски лири. Ти забравяш удари и се радваш. Та, трябва да прилагате закона. Дойде ви известно зло, за да работите в света, вие трябва да знаете да сменяте вашето състояние, защото всяко състояние от човека може да се смени. Магията е там. Да кажем, че си разположен да учиш, че всеки един човек могат да го накарат да се учи. Има един начин, по който могат веднага да отворят ума на човека и да го накарат да учи или да не учи. Стига да знаеш в дадения случай как. Така сма. При самовъзпитанието можете да прилагате тия правила. Имате известно неразположение в себе си, ще вземете една дума или една идея, която може да смени веднага вашето настроение. Вземете тия религиозни хора, които са се молили на Бога и там имате все същия закон. Това е една вътрешна психологическа работа за сменене на състоянието. И по този начин могат да се усилят дарбите на човек. Да кажем, вие искате да станете музикант. Свирите, скърцате, не върви. А има един начин, по който вие можете да станете лесно музикант. В 10 години отгоре вие можете да станете отличен музикант. Най-първо ще си представиш, че си запознат с един отличен първокласен музикант. Ти като гледаш, че той свири и го наблюдаваш и винаги ще го държиш ума си той как свири. Тази идея за този музикант или ти като го наблюдаваш, той как свири, той ще събуди от тебе тази музикална способност и тя ще започне постепенно да расте. Понеже за да се развие една способност от човека, тя изисква специфична храна. Той ще расте и ще се развива. Ако не му дадеш, той остава в потенциалност или взародиш, тъй както едно семе. Ти можеш да го развиеш при специални условия. Нали, известни семена растат при известна светлина. Така и известни способности или дарби от човека изискват специфична храна. И винаги музикалният човек се стреми да даде тази светлина. За пример, вие още вярвате в произволността на природата. В щастието вярвате. Но щастието е един закон на определените величини и деятелност, която работи за човек. Защото вие трябва да преведете щастието. Щастието не принадлежи към му най-величина на Земята. Щастивия човек може да бъде нещастен. Щастлив човек е онзи, който е напълно задоволен. Щастлив човек, в идеалния смисъл, той е напълно задоволен. Питат, кой може да го направи щастлив? Като му се отнеме нещо, той е нещастен. Това не може по никой начин. Щастието не може никой да ти го отнеме. Той, което може да се отнеме, то не е от щастието. Когато говорим принципално, щастието никой не може да ти го отнеме. Щом вярвате, че вашето щастие може да се отнеме? то не е никакво щастие. Че вие тогава имате една лъжлива идея. Вие мислите, че може да ви се отнеме и отнема ви се. То не може да се отнеме. Щастието е нещо, което никой не може да ви отнеме. То и трябва да го знаете. Ако то дойде веднъж, то си живее при особени закони и нищо в света не е в състояние да го отнеме. Как живеят унези мъченици? Мъчат го, горят го на огън, а той си пее. Защо? Той е щастлив. Кой може да му отнеме щастието? А вие казвате, отнеха ми щастието. Защо никой не може да отнеме щастието на светия? Ако вашето щастие може да се отнеме, вие ни най-малко не сте щастлив. Това е само една фикция у вас. Да вземем, вие сега минавате за окултни ученици. Коя е основната черта на окултния ученик? Знанието, което ученикът има. Никой не може да му отнеме това знание. По това се отличава той. Ако тебе могат да те разколебаят някои философски доводи, ти не си никакъв окултен ученик. Окултната наука предчества всички други науки в света. И всички сегашни науки. Това са деца на окултната наука. Тя е един древен мадрец, който е запознат с всичко. А сегашните науки, те са деца, които сега започват да се занимават с азбуката и които разправят, а математиката е отлично нещо. Този мъдрец го потупва по рамото и му казва «А, ти си много учен, вие открихте нещата». Но ако това дете мисли, че е предало нещо от себе си на този стар древен мъдрец, който носи всичко със себе си, това е едно вътрешно заплуждение. Сега казвате, окултната наука е нещо скрито. Но окултната наука не е само скрито нещо. Но това е един древен мъдрец, който носи всичкото знание със себе си. Сега, ако вие сте от тия окултни ученици и се стремите да имате и знание, ако вие придобиете една малка доза от това знание, вие ще имате онси алхимически жизнен еликсир в себе си. Представете си, че вие си носите един малък мускал от 100 грама, от този жизнен елексир. Та вие ще бъдете най-богатия, най-силният. Няма да има втори като вас. Питам. Кой може да ви отнеме мускала? Вие сега ще си представите мускала отвън. Не. Този мускал не може да се отнеме. Той е отвътре. Има неща в света, които не могат да се отнемат. Така съм. Всички трябва да имате една положителна философия, която може да се приложи. Защото окултната наука може да се приложи на физическото поле. Тя си има свои методи, които могат да се прилагат на физическото поле. За пример, как трябва да се говорите. Ако вие имахте познание за всеки ден, щяхте да знаете какво да говорите и какво е вашето предназначение. А сега бавите се, ходите даже на астрология, които изучават астрология, как казват астролозите. Кога има лош съпад? Например, Венера и Марс. Какво образуват? Какво е тяхното влияние? Как се казват лошите съвпади? Кои са същинските причини, че Венера има лош съвпад с Марс? Причината е Юпитер. Тогава, ако Венера е ангажирана с Юпитер, тя има лош съвпад с Марс. Да ви наведа сега на един пример. Аз ви представям Венера като една красива мума. Тя си има един красив, мускулест юнак. Тя се е влюбила на хорото в него. Това е един добър сапат. Но идва един богат. А понеже Венера обича удоволствията, тя се спира на него. Това е Юпитер. Той е като цар, обичая. Тогава какви ще бъдат отношенията на Венера към Марс? Този, който обича военщината. Тя най-първо него е обичала, но като идва този и царския син, какви стават нейните отношения към Марс? Вече се явява един лош съвпад. Следователно, законът е такъв. Когато вие отивате да се влюбвате, гледайте да не дойде царския син или царската дъщеря защото царския син или царската дъщеря всякога развалят любовта на Марс. При такъв случай астролозите казват, че има един лош съвпад. Аз вземам езика в обикновения смисъл, за да се изяснят нещата. Та вашите далечни идеали, които имате, вие може в дадения случай да дадете преимущество на една идея пред друг. Това върви по същия астрологически закон. Този закон определя отношенията на хората. Той отношение не е произволно. Може след времето и положение като една отрицателна величина от човека, едно дисхармонично състояние да се смени. Или явява се една дисхармония между твоите любовни чувства и реализирането им. Да кажем, ти искаш да реализираш някоя любов, но не знаеш как и не можеш да я реализираш. Значи, на Марс не му върви. В ума си искаш да постигнеш нещо, но не върви по този начин. Или представи си следното. Тази Венера седи. Ти си един млад момък и се зароди известно чувство в тебе. Влюбиш се в нея, искаш да я обърнеш вниманието, носиш мутика, копаеш, но с нея работиш и гледаш дали тя обръща внимание на тебе. Обаче тя не обръща никакво внимание и ти си казваш. Тей не става. След този ти тръгнеш на училище, почваш да четеш и пишеш и пак гледаш дали ще ти е приятно. Тази Венера пак не ти обръща внимание. Като станеш учен човек, тя някой път обича учените хора, а друг път обича тия поетите или набожните някои деликатни хора. Този младия момък ще наблюдава състоянията й. Каквото тя обича, такъв и той ще стане. Неговото обличане на дрехите, шапката му, връзката му, всичко ще бъде все по нейния манияр. Каквото тя прави, и той ще го прави. Каквото тя обича, това прави от единия край до другия. Следователно, модата се дирижира от Венера. И за сега Венера живее в Париж. Та да ще се учите да сменяте състоянията си. Това е една велика вътрешна наука. То е трудно и да знаете как да работите. Другояче че ще се зародят такива отрицателни идеи, че обществото нас не ни разбира, че трябва да бъдем умни. Това са празни работи. Умният човек всякога може да си пробие път. Не казвайте. С нашите идеи хората няма да ни обичат. Чудна работа. Нима учените хора не ги обичат. Нима не си пробиват път те. Ако аз съм един учен човек, навсякъде ще си пробия място. Пък по самото ние няма да си пробия път. Затова казвам, трябва да има нещо стабилно, нещо положително в човек. Защото ако ти само като етикет носиш окултната наука, а не живееш по нея, никакъв път ти няма да можеш да си пробиеш и пътят ти няма да е отворен. Трябва да знаеш какво е окултната наука. В нея има разрешение на всички задачи на сегашния живот. Това е окултна наук. Нищо повече. Защо трябва да се приготовлявате още от сега? И няма задача в сегашния живот, която да не може да се разреши. А това е важно. Станете сега. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Учителят поздрави с тясната ръка, а ние отговорихме с лявата. Беседа от учителя държана пред младежкия околотен клас на 6 септември 1929 година.